що засів у лісі, можна порубати в смертній січі не один десяток гірян, але однак живими їм звідси піти не дадуть. У гуралів, твоя ясна вельможностя, свої закони провадив між тим старий, нині ввечері Божий суд призначено, і не гоже Боженько на півслові перебивати, не один ти пана Михала за вбивцю вважаєш. От і з'ясуємо, чи винен він у першій смерті. Ну, а після, якщо з синова загибель палить твоє князівське серце, і якщо в живий залишиться, викликай його на чесний бій, або виставляй свою людину, і ніхто вам на заваді не стане. А так і з юрвою гайдуків та на одного беззбройного, хоч би що він там накоїв, не люблять от цього у нас, ох, не люблять. Отож, думай, князь добре думай, чи вартує твоє життя і життя пахолків твоїх одного забитого воєводи? А коли діло намислиш, рушайте з нами до шафляр, Станьте табором на лузі біля західної околиці, Гість ми будете, на Божий суд глянете, а там, як сам вирішиш. Князь вагався недовго. Ще раз пильно глянув на старого солтеса та на його брата Криштофа, який захоплено розкурював позатеньку льолочку, князь коротко кивнув. Суд той суд зранив Лентовський і криво усміхнувся, скасивши око на Михала. Той стояв нерухомо. Лебонь приб'ють, паршивця. Шутки насувалися на шафляри одна за одною, як снігові лавини в горах. Оглушали, не давали опам'ятатися, і так само, як лавини, загрожувала остаточно поховати під собою шафлярців. І не лише чутки. Но зібралися на батькові сироковини і діти Самуїла Баци. Це діло зрозуміле і поважне. Сім би таких дітей. І береше, мабуть, хвостокрут Мардула щодо Михалика. Мало що хлопцеві з ополу привіділося. Оголошений Божий суд, про який мордула Теленька уже більше тижня, викликав помітне пожвавлення. Адже надзвичайно рідко вдається хоч одним оком глянути на таке видовище. Тому солтиць Маршалок, який заявився шафлярой, а ще гуралі, котрі один по одному спускалися з довколишніх гір, ні в кого особливого подву не викликав. Новини в підгаллі розлітаються на крилах вітру, а подивитися на двобій вельми кортіло багато кому. Коли слідом за Михалом із лісу прийшли також і брати-кулахи, Мардола встиг кудись зникнути, але всі були певні, до підніжжя кривання потрібний час неодмінно з'явиться. Виїхали верхи три з гаком десятки гайдуків князя Лентовського на чолі з самим князем і стали табором неподалік. Шигляри розворушилися не на жарт, а дехто з місцевих шибайголів взявся гострити чупаги та заряджати старі рушниці. Мало що може трапитися. Але і це було ще не все. Майже надвечір у село в'їхала оббита дорогим бордовим оксамитом дубова карета міської роботи. На такій не по гірських дорогах кататися, а по краківських бруківках. передку карети сидів похмурий чернець-домініканець у довгополі рясі з каптуром а слідом підстрибував на вибоях візок і ще трьома такими жичинцями. Коли шафлярці довідалися, що то приїхав сам провінціал, його перевелебність Єписком Гембецький,